Вона підвела голову. Назустріч роздовбаною стежкою, на плитках якої Марина колись раптом із подругами малювала класики, дрібненько бігла суха літня жінка в спортивному костюмі і насунутій на очі молодіжній шапочці. Поперед жінки на довгому шнурі бігло маленьке кудласте собача, і дивлячись, як воно змушувало хазяйку підстрибувати і спотикатись, Марина ледь утрималась від сміху. Дочку, яка виросла в Києві, то не могло розвеселити, а їй, корінній жительці цього містечка, було смішно бачити, як хтось тут вигулював собаку. Псів тримали переважно власники приватних будинків, і не в домі, а на дворі, на ланцюгу. А ті поодинокі диваки, які наважувалися взяти тварину в квартиру, випускали тих на цілий день на самостійні прогулянки. Тому стара, яка бігла з улюбленцем на повідку, явно була місцевою дивиною. Цуцик, набігавшись, Облюбував нарешті куций кущик і підняв лапу. Жінка зупинилась, відсапуючись, і, порівнявшись із нею, Мареєва впізнала Катерину Станіславівну, Богданову матір. Її теж опізнали, І сірі очі старої відлинули металевим блиском. Пушок, мій хорошенький. Ходи до матусі. Вона нагнулась, вдаючи, ніби поправляє ремінець на шиї песика і демонструючи тим, що не має наміру вступати в розмову. Захлинувшись від обурення, Марина і собі прокинулась, що захоплена розмовою з дочкою. Катерина Станіславівна завжди її недолюблювала. Зовні, все виглядало чудово, проте Богданова мати вміла продемонструвати своє ставлення одним лише порухом брів, і її церемонність і подвоєна ввічливість у стосунках із дівчиною сина промовисто контрастували зі щирою дружбою і розумінням між ними з Уляною. То були Звичайні ревнощі для матері-одиначки, яка все життя присвятила сину, стараючись повноцінно замінити йому батька, а заразом стати найкращим другом. Красоня Марина була невмірно більшою загрозою, ніж Уляна, яка ніколи не звела би її Богданчика з розуму і ніколи, не віддалила б від Катерини Станіславівни. Зрештою Мареєва помстилась Катерині Станіславівни за інтриганство. Вона не робила цього навмисно, проте всім було добре відомо, що саме через неї Богдан поїхав на заробітки, не витримавши життя у місті, де все нагадувало йому Марину. Подумавши про це, вона переможно озирнулася на стару, хай там як, а вони разом із Уляною просто заздрили їй за ту владу, яку вона мала над Богданом. Хоча влада не була безмежною, і крокуючи вздовж майданчика атракціонів, які у Бога сіріли на лютневому вітрі, Барина усвідомила, чому в них з Богданом Ніколи не було майбутнього. Він дійсно обожнював матір. І підсвідомо, включившись у змагання з Катериною Станіславівною, Мареєва вийшла з гри, отримавши тимчасову перевагу, бо не була впевненою, що то остаточна перемога. Марина прагнула бути єдиною для свого чоловіка. Валера Лише дзвонив матері на свята, а Богдан шаленів, як тільки хтось, виказував найменшу неповагу до його мами. Марина зупинилась, щоб підкурити сигарету, і одразу ж поспішила за дочкою, жадібно затягуючись на ходу і знов-таки поринаючи в спогади. Та сама задушена поганьком Крися, свого часу теж мала шанс увійти до їхньої компанії, бо, як і Уляна, була сусідкою Богдана, а він мав сентиментальну прихильність до сусідів. Але Крися якось необачно висміяла Богданову матір за чоловічі манери і схибленість на філософії, а також нахабно натякнула на те, про що ходили плітки поміж дорослими. Подейкували, що Богданів батько, який теж був уродженцем їхнього містечка, одружився з Катериною Станіславівною з розрахунку, насправді кохаючи іншу дівчину. Говорили навіть, що Богданів дідусь погрозами примусив майбутнього зятя взяти шлюб. Хай як воно було насправді, але після свого виступу Крися стала для Богдана ворогом номер один. Він приховував цю ненависть від інших, бо переконував друзів, що необхідно мати завжди холодний розум і не давати волю емоціям. Але Марина знала про його почуття і потайки боялась їх. «Куди тепер, мамо? Додому чи кудись підемо?» Я змерзла. Марина оговталась за 20 метрів від будинку, де жили батьки. І відкинула вбік згорілий до фільтру недокорок. Бажання гуляти зникло, і, щулячись від холоду, вона мовила. «Додому грітись!» Зрештою, це мало значення, ані те, чому вони розбіглись із Богданом, ані те, що її не любила його матір. Вона давно переступила шкільне кохання і хотіла жити теперішнім. І в цьому в теперішньому часі вона була вдовою, мала дитину і далекоглядні плани щодо черевичного – до того ж, після зустрічі в парку вона знайшла винного в тому, що у панька залишився спільник. Богдан планував усі їхні операції, тож мав нести відповідальність за те, що сталося.